Kapitola 113. Barbarský jazyk Rád bych řekl, že jsem nechal oči zavřené, ale to by nebyla pravda. Slyšel jsem drsné zaskřípění hlíny pod podrážkami vašetinných bod a nevydržel jsem. Nemžourali jsem. To by působilo dětinsky. Prostě jsem oči otevřel a podíval se na ní. Zírala na mě, hledila mi do očí délné štempy za celý jedeník. Žedé oči tvrdě vystupovaly z její jemné tváře. Zlomený nos už nevypadal nepatřičně. Představoval ponuré varování pro svět. Vítr vířil mezi námi a mě na nahých pažích naskočila husí kůže. Vašet se odhodlaně nadychla a pokrčila rameny pak otočila dřevěný meč rukujetí k sobě. Zamišleně ho zvedla oběma rukama a potěškala ho. Pak ho zvedla do výši ramen a napřáhla se k úderu. Jenže neudeřila. Dobře, vyhekla rozhorčeně. Ty zatracená vyzáblino. Dobře! Doháje, si tu košily je mi z tebe zima. Klesl jsem na lavici. Díky bohu. Hlesl jsem Začali jsem se oblékat, ale šlo mi to těžko Protože se mi třásly ruce A nebylo to chladem Vašet to viděla Já to tušila Vykřikla vítězně a ukázala na mě prstem Stál si, jako bys měl být oběšen. Já ale věděla, že se chystáš utéct jako králík Zlobně dupla nohou. Věděla jsem, že se mám po tobě ohnat Jsem moc rád, že jsi to neudělala Podařilo se mi obléknout košily, načež jsem zjistil, že ji mám na ruby. Raději jsem to nechal tak, než ji znovu přetahovat přes pálící záda. Co mě prozradilo? zeptala se. Nic, odpověděl jsem. Předvedla s tom mistrovsky. Tak jak si věděl, že ti nerozbiju hlavu? Přemýšlel jsem o tom, řekl jsem. Kdyby mě šehy skutečně chtěla odradit, mohla mě prostě poslat, ať se zbalím. Kdyby mě chtěla mrtvého, mohla to prostě udělat. Otřel jsem si spocené dlaně okolo hody. To znamená, že jsi byla opravdu učená jako má učitelka. Tudíž zbývají tři rozumné možnosti. Zvedl jsem prst. Tohle bylo něco jako obřad zasvěcení. Druhý prst. Byla to zkouška mého odhodlání. Nebo jsem tě doopravdy chtěla přimět k útěku. Dokončila vašet a sedla si na lavici proti mě. Co kdybych bývala mluvila pravdu a stloukla tě do krve? Okrčil jsem rameny. Při nejmenším bych v tom měl jasno. Ale přišlo by nepravděpodobné, že by šehin zvolila něco takového. Kdyby mi chtěla jen ušetřit výprask, pověřila by tím karseret. Naklonil jsem hlavu. Jen ze zvědavosti. O co šlo? Zasvěcení nebo zkoušku odhodlání? Prochází tím každý? Zavrtěla hlavou. Odhodlání. Potřebovala jsem si být jistá. Já hodlám čas učením nějakého zbabilce nebo někoho, kdo se bojí rány. Chtěla jsem vědět, jak velké je tvoje nadšení. Přikývl jsem. To mi připadalo nejpravděpodobnější. Myslel jsem, že si radši ušetřím podlitiny a půjdu rovnou k věci. Vašet mi věnovala dlouhý pohled, na tváři zvědavý výraz. Připouštím, že jsem ještě neměla žáka, který by se vystavil krutému bytí, aby dokázal, že stojí za můj čas. To nic nebylo, pravil jsem nenuceně. Jednou jsem dokonce skočil za střechy. Strávili jsme hodinu povídáním o bezvýznamných věcech, napětí mezi námi se pozvolna vytrácelo. Vyptávala se, jak přesně jsem přišel k věčování já jí vyložil podstatu obou záležitostí a byl jsem rád, že to můžu vysvětlit. Nechtěl jsem, aby mě považovala za zločince. Vaše si potom moje jizvy prohlédla pozorněji. Kdokoliv tě pak ošetřil, veznal se ve své práci, pravila obdivně. Velice čistá práce. Lepší jsem ještě neviděla. Vyřídím mi tvé uznání, řekl jsem. Jemně přejela rukou po horké opuchlině, která se mi táhla přes celá záda. Omlouvám se za to, aby svěděl. Bolí to víc, než jakékoliv byčování, aby svěděla. Za den dva se to ztratí, poznamenala. Tím nechci říct, že dnes nebudeš spát na Břiše. Pomohla mi navléknout košily, pak se vrátila na druhou lavici a usadila se čelem ke mně. Zaváhal jsem, než jsem promluvil. Neures se, Vašet, ale připadá mi, že se lišíš od ostatních ademů, které jsem poznal. Tady ne, že bych jich poznal příliš mnoho. Jenom když po povědomé řeči těla, řekla. To je ono, přesvědčili jsem, ale připadá mi, že jsi výmluvnější než jiní ademové. Ukázali jsem si na tvář. Vašet pokročila rameny. Tam, odkud pocházím, se vaší řeči učíme od malička. Kromě toho jsem strávila léta jako osobní strážce a kapitán stráže jednoho básníka z malých království, který byl náhodou také králem. Patrně mluvím a lépe než kdokoliv z Hertu. včetně tebe. Posledních slov jsem si nevšímal. Ty jsi nevyrostla tady? Zavrtěla hlavou. Jsem z Feantu, města dál na sever. Jsme víc kosmopolitní. HERT má jen jednu školu a všichni tady jsou s ní pevně propojeni. Mečový strom je jeden ze starých stezek. Dost formální. Já vyrostla na stezce radosti. Existují i jiné školy? Vašet přikýbla. Toto je jedna z mnoha škol, které následují Latantu, stezku mečového stromu. Patří k nejstarším, Poaéfe a Arantu. Jsou i další stezky, snad tři tucty. Ale některé jsou velmi malé, jen s jednou či dvěma školami, kde vyučují svůj ketan. Proto je tvůj meč jiný? zeptal jsem se. Přinesla si ho z jiné školy? Vašet na mě upřela pohled. Co víš o mém meči? Vytáhla z ho, aby z očistila vrbovou větev, Odpověděl jsem. Tam by ho meč byl kvalitně udělaný, ale tvůj je jiný. Má opotřebovaný jílec, ale čepel vypadá nová. Upřela na mě další pohled, tentokrát vzidavý. No, umíš mít oči otevřené, co? Pokrčil jsem rameny. Přísně za to to není můj meč, řekla Vašet. Jen ho mám v držení. Je starý a čepel je nejstarší část. Dala mi ho sama Šehin. Proto jsi přišla do této školy? Vašet zavrtěla hlavou. Ne, Šehin mi ho dala mnohem později. Táskyplně se dotkla se. Ne, přišla jsem, protože steskala tanta sice hodně dbá na tradici, ale vyniká v zacházení s mečem. Naučila jsem se na stezce radosti, co jsem mohla. Pak mě tři další školy odmítly, až všechny mě přijela. Je to moudrá žena a uvědomila si, že když mě bude učit, něco získá. Nejspíš máme oba štěstí, že má tak otevřenou mysl, poznamenala jsem. Ty víc než já, vědnila Vašet. Mezi různými stezkami vládne značné soupeření. Když jsem přistoupila ke stezce Latanta, představovalo to tak trochu pírko na šehyně čapce. Muselo to být těžké, řekl jsem. Přijít sem a být tu cizí. Pokročila rameny, več se jí na zádech zvedl a klesl. Zpočátku ano, přiznala, ale tady rozpoznají nadání a toho já mám na rozdávání. Bezi těmi, kdo studují stesku radosti, jsem batřila k těm topornějším a těžkopádným. Ale tady mě vidí jako nespoutanou. Zazubila se. Je to příjemné, jako mít nové šaty na nošení. Učíste jste z karadosti letany? Zeptal jsem se. Vašet se zasmála. O tom by se dalo dlouho diskutovat. Jednoduchá odpověď je ano. Všichni Ademové studují letany do určitého stupně. V ve školách obzvlášť. Ovšem, letany má mnoho výkladů. Na čem některé školy lpí... Jiné zavrhují. Věnovala mi zamyšlený pohled. Opravdu si řekl, že leta nevychází z téhož místa jako smích? Přikývl jsem. To je dobrá odpověď, uznala. Má učitelka ve stece radosti mi jednou řekla přesně to samé. Zamračila se. Zatvářil jsem zamyšleně, když jsem to vyslovila. Proč? Pověděl bych ti to, ale nerad bych, aby si o mě udělala špatné mínění. Budu o tobě mít špatné mínění, když před svou učitelkou budeš něco tajit, prohlásila vážně. Mezi námi musí panovat důvěra. Zdechli jsem. Jsem rád, že se ti má odpověď líbila, ale popravdě já nevím, co to znamená. Já se tě neptala, co to znamená, pravela mírně. Mně to nesmyslná odpověď, pokračoval jsem. Vím, že vy všichni nahlížíte na letany velmi vážně, ale já tomu ve skutečnosti nerozumím. Jen jsem objevil způsob, jak to předstírat. Vaše se schovývavě usmála. Nelze předstírat, že rozumíš letany, pravila sebe jistě. Je to jako plavání. Každému, kdo se dívá, musí být jasné, jestli to umíš. Člověk může předstírat, že plave, zamítl jsem. Prostě jde pod mě řeky a dělá pohyby rukama. Svědavě na mě pohládla. Tak tedy dobrá. Jak se ti podařilo nás oklamat? Vysvětlil jsem jí vířící list, jak jsem se naučil své myšlenky překlopit do lehkého, prázdného, vznášejícího se místa, kde se odpovědi na otázky nacházejí z nás. Takže ty jsi odpovědi ukradl v sobě, prohlásila s ranou vážností. Mas ani si nás oklamal, když se vytáhl z vlastní mysli. Nechápeš to, ocekl jsem s rostoucím podrážděním. Nemám nejmenší podětí, co je vlastně letady. Není to cesta, ale pomáhá cestu najít. Je to ten nejstarší způsob, ale nedí se ho spatřit. Váždě, jako když mluví smečka o kartografů. Zaletovala jsem svých slov, jen co jsem je vypustil z úst, ale vaše se jen zasmála. Je mnoho opilců docela zběhlých v letany, pravila. Někteří jsou přímo legendární. Když viděla, že jsem stále rozrušený, udělala uklidňující gesto. Ani já letany nerozumím. Ne tak, abych to mohla někomu vysvětlovat. Vyučovat letany to je umění, které neovládám. Pokud se tempem oboudeřilo něco ti z něj vštípit, svědčí to v jeho prospěch. S vážným výrazem se naklonila dopředu. Část problému spočívá ve tvém jazyce. A tu ruština se vyjadřuje velmi příbočaře a přesně. Náš jazyk je bohatý na náznaky, takže pro nás je snaží přijmout existenci věcí, které se nedají objasnit. Letany je z nich největší. Můžeš uvést nějaký příklad něčeho jiného, než letady? Požádali jsem. A neříkej prosím, modrá, nebo se tady na téhle lavici zblázním. Zamyslela se. Něco podobného je láska. Víš, o co jde a přitom se brání přesnému výkladu. Láska je jemný, cholustivý pojem, připustili jsem. Je těžko postižitela, podobně jako spravedlost. Ale dá se definovat. Zajiskřilo se jí v očích. Tak to předveď, můj chytrý žákův. pověs mi o lásce. Krátce jsem se zamyslel, pak jsem do zamišlení protáhl na dlouhou dobu. Vaše se zazubila. Uvědomuješ si, jak snedov v každé tvé definici najdu slabiny. Láska je ochota něco pro druhého udělat, řekl jsem. I k vlastní škodě. V tom případě, namítla, by pověs, jak se láska liší od povinnosti nebo od nedosti je spojená s fyzickou přitažlivostí, zaplnil jsem. Je její láska? Tak, tedy je spojená s nejvyšší něhou, opravil jsem se. A co přesně myslíš něhou? Pokračovala s nesnesitelným klidem. To je... Ovelklej jsem a hřečně mě pátral v mysli, jak bych popsal lásku bez použití jiných právě tak abstraktních pojmů. Taková je povaha lásky, řekla mašet. Pokusit se jí popsat by ženu dohralo k šílenství. Proto také básníci se pět básti až do obrzení. Kdyby ji někdo dokázal zachytit na papír v úplnosti, ostatní by mohli odložit pera. Jenomže to se nikdy nestane. Zvedla prst. Jedině hlupák prohlašuje, že nic takového jako láska neexistuje. Když vidíš dva mladé lidi, jak na sebe upírají zarosené pohledy, tak je to ono. Tak je husté, že by si s to mohla vazat na chleba. Když vidíš batku s dítětem, vidíš lásku. Když ji cítíš, jak ti bouří v břiše, víš, o co jde. I když to nedokážeš vyjádřit slovy. Vašet udělala vítězné gesto. A právě tak se to má sletany. Ale protože jde o něco většího, je ještě těžší ukázat dato. To je důvod těch otázek. Klást je, to je jako vyptávat se dívky da chlapce, do kterého je voda. Její odpovědi nemusí to slovo obsahovat, ale odhalí lásku nebo její nedostatek v jejím srdci. Jak mohli mé odpovědi odhalit znalost letady, když jsem ve skutečnosti nevěděl, co to je? Zeptal jsem se. Očividně, ale Letany je rozumíš, řekla. Máš o sobě vkořeněno. Přijduš hluboko na to, abys to viděl. S láskou to někdy bývá podobné. Vaše letahla ruku a poklepala mě po hlavě. Ještě k tvému výřícímu listu. Slyšela jsem o podobných technikách, provozovaných jinými stezkami. Není proto aturské slovo, alespoň já žádné neznám. Je to něco jako ketan tvé mysli. Pohyb, který vykonáváš myšlenkami a tím je cvičíš. Odmítavě mával rukou. Rozhodně to není žádný podvod. Je to způsob, jak odhalit, co se skrývá v hlubokých vodách tvé mysli. Skutečnost, že jsi to objevil sám, je pozoruhodná. Skláním se před tvou moudrostí, vašet. Skláníš se před skutečností, že jsem nezvratně přesná. Veskladla němi. Takže, musím tě toho spoustu naučit. Ovšem, jelikož si celý oteklý a cukáš sebou, dnes si ketan odpustíme. Nejdřív se podíváme na tvou ademštinu. Chci slyšet, jak mrzačíš mou krásnou řeč svým barbarským jazykem. Během následujících pár hodin, až jsem se toho dozvěděl o ademštině spoustu. Bylo osvěžující moci klást podrobné otázky a dostávat jasné, přesné odpovědi. Po měsíci okolků, tadečků a kreslení do hlíny mi učení u Vašer připadalo tak snadné, až to bylo skoro nečestné. Na druhé straně mi Vašer dala jasně najevo, že moje rukomluva je hademně hrubá. Dokázal jsem vyjádřit, co mám na mysli, ale to, co jsem dělal, bylo při nejlepším dětské žvatlání. Před nejhorším se to dalo považovat za blábol vyšnutého maniaka. Právě teď mluvíš takhle. Zvedla se zamávala oběma rukama nad hlavou a oběma palci ukázala na sebe. Chci dělat dobrý boj, předvedla široký, bezvýrazný úsměv. S mečem! Zamušila si do hrudi oběma prsty, tak vyskočila do vzduchu jako vzrušené dítě. No ták, za tak, vyhřkl jsem zahameně. Tak hrozné to snad se mnou není. Skoro tak hrozné. Pravila vaše tvážně a sedla si na lavici. Kdyby zbyl můj syn, nepustila bych tě z domu. U studenta se to dá znášet jedině proto, že jsi barbar. Jakoby tempi přivedl domů psa, který umí pískat. Skutečnost, že neudrží nápěv, je už zcela nepodstatná. Vaše předstírala, že se chystá vstát. Pokud ti tedy vyhovuje, že mluvíš jako prostáček, prostě to řekni a můžeme přijít k dalším věcem. Ujistil se mi, že se chci učit. Za prvé, mluvíš příliš mnoho a moc hlasitě, řekla. V srdci Ademů je ticho a klid. A to se odráží i v našem jazyce. Za druhé, musíš na gesta dávat mnohem větší pozor, pokračovala. Jde o umístění a načasování. Posunky slouží k obměňování určitých slov a myšlenek. Nevždy zesilují význam toho, co říkáš, občas tvoří protiklad toho, co sděluješ na povrchu. Provedla sedm či osm gest rychle po sobě. Všechna vyjadřovala popovení, ale každé bylo nepatrně odlišné. Musíš také umět pochopit jemné odstíny významu. rozdíl mezi a utlím, jak říkával můj básnický král. Právě teď máš jen jeden úsměv a nenaděláš nic, vypadáš jako hlupák. Pracovali jsme několik hodin a vašit mi vysvětlila lesos, co tempy jen nazdačil. A tu se podobala rozlehlému, mělkému jezeru. Měla mnoho slov, všechna přesná a určitá. Ademština byla jako hluboká studna. méně slov, ale každé je měla mnoho významů. Dobře podaná adurská věta je jako přímá čára. Dobrá věta v ademštině připomíná pavučinu. Každé vlákno má vlastní význam a tvoří část něčeho většího a složitějšího. Na večeři do jídelných jsem zrozil v podstatně lepší náladě. Podletiny mě stále bolely, ale prsty mi říkali, že otok na tváři o hodně splaskl. Seděl jsem o samotě, ale nedržel jsem hlavu sklopenou jako předtím. Místo toho jsem sledoval ruce všech kolem sebe a snažil se rozpoznat jemné ostíny, vyjádření vzrušení a zájmu, odmítnutí a odepření. Po večeři vaše přinesla malou lahvičku smastí a vydat mi natřela záda a paže, trochu méně tvář. V počátku to štípalo. Pak pálilo a nakonec bylo tupé, tlumené teplo. Až když se bolest v zádech zmírnila, poznal jsem, jak jsem děl celou dobu napjaté tělo. Tak, vaše kroutivým pohybem nadspala zátku zpátky do láhve. Jak se cítíš? Mohl bych ti políbit. Odvětil jsem vděčně. To bys mohl, řekla. Jenomže máš oteklý let a zaručeně bys to pokazil. Radši mi předved svůj ketan. Neprotáhli jsem se, ale nechtěl jsem se vymlouvat, tak jsem se pustil do otevřených rukou a postupně se propracoval zbytkem. Jak už jsem se zmínil, by mě obvykle zastavilo, když jsem udělal třeba i nejmenší chybičku. Když jsem tedy dosáhl 12. pozice bez přerušení, byl jsem dost pišný. Potom jsem ale špatně položil nohou při babičtině zbírání. Když vaše nic neřekla, došlo mi, že mě jenom pozruje a posouzení nechává až nakonec. Začal jsem se potit, ale nepřestal jsem, dokud jsem o deset minut později nedospěl na konec. Když jsem skončil, vaše vstala a hladila si bradu. No, pravila pomalu, mohlo to jít horší. Pocítil jsem zákvět hrdosti, ale ona pokračovala. Například ti mohla chybět noha. Pak mě v kruhu obešla a měřila si mě. Loubla mě do hrudí a do břicha. Stískla mi horní část paže a sval na lítku. Připadal jsem si jako se na trhu. Nakonec ně vzala za ruce, obrátila je a zkoubala. Zdála se příjemně překvapená. Nikdy si nebojoval, dokud těte tě byde nezačalo učit? Zakroutil jsem hlavou. Máš dobré ruce. Přejela mi pesty po předloktích a ahmatala svaly. Půlkava z barbarů má měkké ruce z nic nedělání. Druhá polovina má mohutné, tuhé paže od štípání dříví nebo práce s pluhem. Ale ty máš silné a obratné ruce s dobrým rozsahem zápěstí. Ta zavě vzlédla. Čím se živíš? Jsem student na univerzitě, kde pracuju s jemnými nástroji, s kovem a kamenem, vysvětlil jsem. Ale jinak jsem muzikant. Hraju na loutnu. Pašec zražené vzlédla, pak propukla v smích pustila mé dlaně a jako by v úleku potřásla hlavou. A ještě ke všemu je muzikant. No, výborně. Ví to ještě někdo? Co na tom záleží, řekl jsem. Já se nestydím za to, čím jsem. Ne, přesvědčila. Ovšem, že ne. To je část problému. Sluboka se nadechla a vydechla. Dobře, tohle by se snil dozvědět co nejdřív. Ušetří nám to v budoucnu spoustu potíží. Pohlédla mi do očí. Jsi děvka. Zamrkala jsem. Cože? Teď chvilku dávej pozor. Nejsi úplně tupý. Jistě jsi uvědomil, že mezi tímhle místem a tím, kde jsi vyrostl, jsou propastné kulturní rozdíly. Vyrostl jsem ve společenství. A máš pravdu. Mezi mnou a tempem byl nesrovnatelně větší rozdíl než mezi mnou a žoldnéři z Vintu. přikývla. Částečně je to tím, že Tempy není zrovna myslitel. A je hrozně neskušený, když dojde na vnější svět. A rukou. Když tohle vše necháme stranou, máš pravdu. Jsou tu obrovské rozdíly. Všiml jsem si, přesvědčil jsem. Tak třeba vám nevadí nahota. Buď to nebo je ten by exhibicionista. To bych ráda věděla, jak si na to přišel, uchechtla se. Ale je to tak. Když ti to může připadat divné, nahoty se nijak neostýcháme. Na okamžik se zamyslela, pak zřejmě došla k nějakému rozhodnutí. Jednoduší bude, když ti to předvedu. Dívej se. Sledovala jsem, jak se jí na tváři objevuje známý ademský netečný výraz, až zůstala prázdná jako nepopsaný papír. Její hlas současně s tím ztratil intonaci a odhodil veškeré pocity. Pověz mi, co znamená tohle, vmídla mě. Přistoupila blíž, nedívala se mi do očí. Rukou naznačila úctu. Bojuješ jako tygr. Tvář měla bez výrazu hlas plochý a klidný. Jednou rukou mě chytila za rameno, druhou mi sevřela paži. Je to lichotka, řekl jsem. Vášen přikývla a ustoupila. Pak se změnila. Její obličej oživl, usmála se a pohlédla mi do očí. Bojuješ jako tygr, vyřekla, hlas plný obdivu. Jednou ruku mi položila na rameno, druhou mi přejela po paži a stiskla. Najednou jsem opadl do rozpaků ze vzájemné blízkosti. Tohle je sexuální návrh. Vaše znovu ustoupila a přikývla. Vaši lidé jisté věci považují za důvěrné. Nahou kůži, tělesný kontakt, blízkost, milostné hry. Pro Ademi na tom není nic mimořádného. Podívala se mi do očí. Vzpomínáš si, že bys někoho z nás slyšel křičet? zvyšovat hlas? Nebo třeba jen mluvit tak hlasitě, že by nás slyšel někdo cizí? Kráce jsem o tom zauvažoval, pak jsem zavrtil hlavou. Pro nás je mluvití důvěrná záležitost. Víra z tváře taky. A tohle, přitiskla si prsty na krk. Přelost, kterou hlas vyjadřuje. City, které odhaluje. To je velmi soukromá věc. A nic nevědruje si ty lépe než hudba, pochopil jsem. Byla to pro mě tak podivná myšlenka, že jsem se s ní těžko směřoval. Vašet vážně přikývla. Rodina může společně zpívat, když jsou si všichni blízcí. Matka může zpívat dítěti, žena svému muži. Vašet lehce zružovily tváře, když to říkala. Ale jen když jsou zamilovaní a bezpečně o sabotě. Ale ty, ukázala na mě. muzikant. Děláš to v místnosti plné lidí. především. A za co? Za pár peny? Za cenu jídla? věnovala mi přísný pohled. A děláš to znovu a znovu. Noc za nocí. Pro každého. Znechuceně potřásla hlavou a otřásla se. Levá ruka se jí bezděčně sevřela v hrubém gestu. Hrůza nechuť odmítnutí. Tvojí vyjádření jejich pocitů bylo značně odstrašující. Zahnal jsem medální obraz, jak stojím na hý na jevišti v Eolianu, potom jak se prodírám davem a ke každému se tisknu tělem. mladým i starým, tlustým i hubeným, bohatým chleščicům i chudákům. Znepokojivá představa. Ale hra na lutnu je 38. pozice ketanu, namítl jsem. Chytal jsem se stěbla a věděl jsem to. A 12. je spící medvěd, pokročila rabeny. Ale nenajdeš tu ani medvědy, ani lvy. Ani loutny. Tě, která jména mají napovídat. Názvy v naopak pravdu skrývají, abychom mohli mluvit a netrousit při tom tajemství kolem sebe. Rozumím. Řekl jsem konečně. Ale množství z vás byli venku ve světě. Ty sama hovoříš krásně a tursky a zvřelosti v hlase. jestli víš, že na zpěvu není nic špatného. To jsi byl taky ve světě, pravila chledně. A jistě víš, že není nic špatného provazovat sex se třemi lidmi u krvu v rušném hostinci. Žizlivě se na mě podívala. Myslím, že ten kamen by byl dost drsný, poznamenala jsem. Uchechtla se. Tak dobře, dejme tomu, že by si tam rozložili deku. Jak bys nazval takovou osobu? Kdyby se mě na tohle zeptala před dvěma jedeníky, když jsem čerstvě opustil Fae, snad bych jí nerozuměl. Kdybych býval zůstal déle s Felurian, je dost dobře možné, že bych na sexu u krbu neviděl nic divného. Ale teď už jsem byl nějakou dobu zpátky ve světě smrtelných. Děvka, pomyslel jsem si. A k tomu laciná, nestydatá děvka. Byl jsem rád, že jsem se nezmínil o tempiho přání naučit se hrát na Loutnu. Jak jen se musel stydět za takový nevinný nápad. Pomyslel jsem na mladého tempího, který toužil stát se hudebníkem, ale nikdy to nikomu neřekl, protože věděl, že je to hanba. Pukalo mi z toho srdce. Výraz tváře mě nejspíš prozradil, protože mi vaše těmně stiskla ruku. Vím, že pro vás lidi zvenčí je obtížné pochopit to. A to těší, že vás nikdy nenapadlo, že byste mohli uvažovat jinak. Obezřetnost. Potýkal jsem se v mysli se vším, co z toho vyplývalo. Jak se dozvídáte novinky? zeptal jsem se. Když tu nemáte žádné potulné muzikanty, kteří chodí od města k městu, jak udržujete spojení se zbytkem světa? Vaše cena tím už a bavnutím ruky obsahla celou okolní krajinu. Připadá ti tohle jako místo, které se stará o okolní svět? Spustila Roku. Ale není to tak zlé, jak si myslíš. Potulní kupci jsou tu vítáni víc než kde jinde. dráte dvoj dvojnásob. A i my trochu cestujeme. Ti, kdo oblékli červenou, přicházejí a odcházejí a nosí novinky. Položila mi ruku na rameno. A tu a tam se objeví i potulný pivec nebo muzikant. Ale nehraje nikdy pro celé město. Navštěvuje jednotlivé rodiny. I potom hrají za zástěnou, aby na ně nebylo vidět. Ademské hudebníky poznáš na první pohled, protože sebou nosí vysoké zástěny. Trochu se arty. Ale tady na ně nenahlížejí nějak příznivě. Je to hodnotné zaměstnání, ale nikoli vážené. Trochu jsem se uvolnil. Pomyšlení na místo, kde není žádný umělec vítán, mi připadalo hluboce nesprávné, dokonce chorobné. Ale na místo s podivnými zvyky, to jsem dokázal pochopit. Přizpůsobit se obecenstvu je pro Edemské rohy přirozené, stejně jako výměna kostýmu. Vašet pokračovala. Takhle se tedy věci mají a ty uděláš nejlépe, když je přijmeš. A čím dříve, tím lépe. Tohle ti povídám jako zcestovalá žena. Strávila jsem 8 let mezi Barbady. Poslouchala jsem hudbu mezi nimi, pronesla to hrdě se vzdorným držením hlavy. Dokonce víc než jednou. Spívala si je někdy na veřejnosti? Zeptal jsem se. Její tvář zkamenila. To není zdvořilá otázka, pravila to porně. A ty si takhle rozhodně uděláš přátele. Měl jsem mysli jen to, vysvětloval jsem rychle, že kdybys to zkusila, třeba bys viděla, že na tom není nic zavrženíhodného. hodného. Upřela na mě tvrdý pohled a rázně naznačila konečné odmítnutí. Kvoté, Hodně jsem cestovala a hodně jsem toho viděla. Mnoho anémů bylo ve světě. Víme o hodobnících. A abych byla zcela upřímná, mnozí z nás vůčením cítí tajný, proveněný obdiv. Podobně jako třeba vy o decení dovedností morišských kurtizán. S přísným výrazem pokračovala. Ale stejně bych si nepřála, aby má dcera někoho z nich přivedla dobu, jestli mi rozumíš. Ten by mu by také neprospělo, kdyby ostatní věděli, že sdílel sketan s někým jako ty. Nech si to pro sebe. Budeš toho v Ademine muset i tak dost překousnout, když nebude všeobecně známo, že jsi ke všemu ještě muzikant.